Слухали цього Богдана роби те то і се то, не смій того і цього, та він просто божевільний. У нього і мати схиблена, це ж усім відомо. Не лайтеся, не куріть, не пийте, не затуманюйте свідомість алкоголем. Я десять років і курю, і п'ю, і нормально себе почуваю. Краще б ми усі пили. Тоді нічого б не сталося. Будь проклятий цей Богдан з його довбанутими експериментами. Пам'ятаєш той день, коли ми набрались як свині, щоб за його теорією клин клином вибивати? Ти не забула? Таке не забувається. Мені тоді було так добре, що й не передати. Може, найщасливіший день у моєму тупому житті. Здавалось, що в мене виросли крила, що я все можу, що ви з Маринкою не варті мого мізинця. Я блювала разом з усіма, проте була щасливою. Я вже тоді вирішила, що обов'язково буду пити. Пам'ятаєш, ми тоді бухали в Богдана. Тобі і додому було близько, і ти пішла сама. А хлопці пішли проведжати нас з Маринкою. Спочатку відвели Мареєву, зазвичай спершу здихались би мене, але того вечора нашій принцесі було зле, і, зрозуміло, спершу подбали про неї. Кого цікавило, чи було зле мені? Нікого. Потім поплентались мало не через усе місто до мене. Богдан сказав, що зачекає хлопців у парку. Про щось він там хотів побалакати. Отже, Кремінь з Миколкою, Спішненько доперли мене додому і побігли, як тільки могли бігти у тому стані, назад до парку. Уяви, мій так званий бойфренд навіть забув зі мною попрощатись, а поцілувати чи сказати щось лагідне, проте і мови не було. Але я тієї ночі не збиралась сидіти вдома, Сп'яну мені примирилось, що Миколка про щось домовився з Мареєвою і планував до неї повернутися, коли всі розійдуться. І я вирішила за ним простежити. Зачекала, поки вони відійдуть на кілька метрів, і попрямувала слідом. Ніч була темною, ховатись було неважко. Коли ми зайшли у парк, то ще здалеку почули вереск Крисі. Певно, вони з Поганьком повертались додому і, перестрівши Богдана, затіяли сварку. Поганько не ліз, бо так наклюкався, що ледве тримався на ногах. А Богдан теж мовчав, як завжди. А вона лементувала. Потім усі дізналися, що і вона була п'яною. А я тоді дивувалась, чого це вона розперезалась, чим це Богдан її зачепив. Пам'ятаєш, як Крися вміла діставати? В неї ж не язик був, а помило. Ось і допікала Богдана його матусею. Називала її божевільною, реготала над ним, що її чоловік кинув, питала, чи не нагуляла вона десь Богдана, а потім вигадала історію про чоловіка і таке інше. Уляна, охоплена страшними здогадками, знову відкинула хвилясті аркуші. Вона відмовлялась вірити. Просто Відмовлялась вірити у те, що Крисю вбив Богдан. Але всім було добре відомо, що він любив свою матір. Заради матері він був ладний на все. Вона була для нього взірцем, еталоном, мало не святою, і він не міг пробачити язукату ідіотку. Уляна спробувала заспокоїтись, Уявляла себе порожнім глечиком, що повільно наповнюється рідиною від кінчиків пальців, ніг, вище і вище, до колін? Ні, вона не могла стільки років кохати вбивцю, просто не могла, адже тоді вона нічого не тямила ні в житті, ані в людях. Гріш ціна тоді їй як психологу. Вона не має права їхати до Києва. Я думала, він її вб'є, але обійшлося. Прочитавши наступні слова, Уляна з полегшенням зітхнула. Яку б таємницю не збиралась розкрити Надя, найгірше було позаду. Миколка з Кременем Хотіли теж втрутитись, але Богдан їх втримав, і всі троє пішли знову на вашу вулицю. Крися з поганьком поплентались позаду. Мені довелось ховатись, я добряче відстала від хлопців і не чула, про що вони балакали. Панько довів Крисю до її воріт і почебуряв додому. Богдан теж пішов до себе, а Миколка з Володою поспішили до Крисі. Вона була ще на дворі і охоче вийшла до них поговорити. Я сиділа в заростях ожини біля сусідської хати і чула кожне слово. Володька ввічливо запропонував прогулятись. Казав, що треба з'ясувати стосунки, мовляв, йому боляче дивитись, як вона ображає Богдана. Крися, присягаюся, навіть зраділа. Я давно підозрювала, що їй подобався черевичний. Бачила би ти, як вона в нього вчепилась. Отож, я, згоряючи від ревнощів, Продовжила шпигувати. Прийшли до парку. Спочатку все було мирно. Кремінь їй щось торочив, а вона з них кипкувала. Потім Миколка не витримав і заїхав їй по пиці.